a um.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 dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrug dheri në ditë në fund të kësaj bote. Shikua së ndëruar, fillemisht ju përshëndesë me përshëndetin në ngratë islame, assalamu aleyku vë rahmatullahi vë barakatuhu. E pastaj, ju dyshroj të gjithë dhe mirëse ardhe në këtë emision tonin, të cilin tashmë e keni të njohër dhe e transmitojmë drejtë për drejtë gjithë të hëne në kuadrë të një tituli që e kemi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 prindërve tanë. Në kohën kur ndështëta nuk flitit edhe aqë përëncine kësa edukate. Në kohën kur janë shtuar ankesat e shumë prindërve për për edukaten e fmive të tyre, ndaj tyre dhe ndaj tjerve. Janë shtuar ankesat e prindërve për rebelimin mos dë gjueshëmërin, madje edhe shqecimin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 Allahuna porosit që t'i kemi të kujdes shumë ndaj prenderëve tanë. Dhe vetë kjo renditje, dhe vetë ky trajtim në këtë kontekst, na jap mjaft kuptim se sa është kjo temë e rëndësishme. Prandaj të dëgjojmë diçka nga fjala e Allahu xhalla uala që flet lidhë me kët temë që ne po flasim për të. Në kapitelin Al-Isra, në ajetin 24, Allahu xhalla uala thotë: وَقَدَا رَبُّكَ أَنْ لَا تَعَبُدُّهُ إِلَّا إِيَهُ وَبِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَةٌ Zotit të ka obliguar që të adhurash vetëm Allahun dhe ndaj prendrëve të silësh mirë, të jesh edukuar atyre të bësh mirë وَيِمَّا يَبْلُغَنَّ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 Allahu thot, Fela të thot, felë të kullehu ma uffin. Njerën kërplakën, din të jenë të rëndë, din të kinë kërkesën nga njerët të pa kuptimta. Allahu të thot, në qovë se e presim pleqerin të këti. Ti janë dhe gjallë, prind janë të gjallë, dhe i ka kapluar pleqeria. Nga se, kur janë dë është ta më të ri, nuk kanë edhe nevoj shumë për kujdesin të ndë. Mirë po, kur t'i kaplan pleqëria, dhe fillojnë kërkjesat nështë ta për t'i t'i pa kuptim ta. Shiko Allah u qëfar thot, Fela te kulle huma uffin, mos gabot të thua uff, u lo dhamo, as këtë nuk bënd të thua. E qëfar thimi për mëtej përse kaxi. Dhe jo vidhëm që nuk bënd të thua uff, por Allah u thot, Vela tenher huma, asë më zgaboti qërtash për ndër një kërkes apo për ndër një veprim që ata e bëjnë. O ku lehu ma kaulen kerima e tëre që duhet ta bësh është që gjithë mund të thuash fjallë të mira. E tëre këtu për fundan? Jo. O këfidh lehu ma gjenaha dhulli. Shika, gjithë mund i gajtë shumë për të shërbjër. Si shërbëtor, i ullër edhe këtë të bësh nga mshira, jo nga imponimi dhe dhuna, me mshir, duke u, u a dëshiruar të miren, dhe pasaj kur të largohesh për t'yre, përfundon shërbimin tënda i t'yre, shika Allah u që farë thot, a përfundon lidhja jote me përënd të tu, apsolutisht, vë kur rabbir ham huma, kema rabba janë i sagira ha, që vëfësa ta ndonë nga kjo jetë, apo e ndi janë gjallë, po ti e ndape i ty në, në kuptim nuk jende duke i shërbyrë, i ke shërbyrë që ka ka nevoj, dhe ta shke vazhduar me ndë një angajim të saktuar jetësor, ma se hara për në të tuas njëhera. Por thuaj, o zët, irham huma, më mshiraj ata, sikur që ata më mshiruan mua dhe u kujdesen për mua kër unë un isha i vukëll. Fët këtë Nga njëra në ndodhë që të ndëgjojmë se një vajgjë është në buluar dhe baba e kjeçtëra i tanë. Një vjallë ka filluar të falët dhe familja rëfuzanë. I themi, një për dini sësimë së në islami këta thmi, këtë rini, të respektojnë, tjënë të edukuar. Ju do të ishin prendrit më të lumë të në botë në momentin kër shihën në fmit e juaj duka dhruar Allah, Allah në zogjerë.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 që Allahun e adhrojnë, i adin hakun zotit, kur mëske frikë, sa ta ka me të shkel do një herë. Së pak u shë duhet tjetë, në qofë se ndodhme që ndryshe, një njëri falet, a gjeran, një grua është e mbuluar, krynë obligimin dhe i zotit, por nuk i respektëm prëntë ti, i themi se ti kje defekte edhe në raportë më Allahun gjallë lëvala. Gasi po ti kështë e reguluar raportë më Allahun, Gjelle Gjelalhu, pa dyshim, regullimi i këty raporte me zotë dhëtë reflektante detyrimisht edhe me regullimin e raporte me përndër të tu. Nëse Allahu Gjellalhu, kështu e ka lidhë këtë qeshtje, në kuadrë të adhërimit të Allahut, ka përmendër respektimin e përndërve. Pra e këtu nuk mund të ndahen, nuk paramendohet një musliman i cili i falë 5 vaktat, apo është besimtar i devatshëm, edhe besimtar e devatshme, dhe kur bje fjole përprinët e tjuna i refuzojnë, e ngritin zërin, nuk e respektojnë, ku është adhurimin dhe Allah Gjellë Gjelalu -Gjell atëherë? Pra ndaj, nga këj kënd duhet të kuptojmë këtë temë, dhe gjitha këtu që Allah Gjellalu i përmendin e lidi me këtë që është tja, shikani një vargë obligimesh që janë përmendin e lidi me këtë, me këta jetë. Në shumë ide të tjera ku Allahu xhallahu ala porosit për respektimin e prindërve. Sa ka hadithe, fjalët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. A ne përkatu themi, edukoni fëmijët në Islam kur janë të vegjël, ju respektojn kur të rriten. Wallahi nuk ka investim më i mirë për prindërit, nuk ka se ti edukojnë fëmijët në frymën e Islamit në qëfëse tash oa e për një edukatën islame, gjithë mund dhët jenë të siguruar, të siguruar në rafësht e respektit, në, në bikqyriës, përkrajës, kujdesit e kështë më ratë, asë një herë, me lene Allah Gjellewala, nuk dhëtë në betë një keqë në këdrejtim, në qëfëse keni investuar në këta fëmi, në kënë ku kur kanë qënë të veqen. Përndaj,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 Mos miri futesh në xhenet, mos shpejti futer në xhenet është dera që ka lënë Ka'babejt. Kuç më son kështu për eç Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Andaj pse u pengan? Unë nuk kuptoj pse duhet shkola, të vonohet e duka ta fëtor në për shkolla, çe fëmijët on këto hadithe të tregojnë. Për të kthyr respekti, për të kthyr ngroci familjare.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 Vëllaj nuk kësha pasjef asë kush kështu të shetsuat, pa në qështu se e shetsu për këtë qështje. Nuk të ka fa ideali. Ma di dison nga nere më thyrën, vëllaj fat kjecisht, nuk besej se për ndëgjej këtë fjallë. Thot hujgj, am godet malkimi i nënes, dhe më thot kur halal qumqësht jam mos qoftas, pëse qka ke bov, vëllaj? No? Vëllaj duke me në shfar gjuna ke thot, Pse? Pse po Ose e ke bërë. Thot pëse, pëse për fallë.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 jesh mundësive njërzore. Një po, lodhësht nga pak, nga rëkosh, nuk nga rëkosh dhe nuk lodhësht për prejnë të tu, për kënë kimo lodhë? Ndaj, sa so janë lodhë ata për ty? Një njëri, ishte në haqë, edhe kesh një nëndë plak, dhe nëna plak, nuk mund, s'kesh të mundësia, lodhër, nuk pat mundësit të bënd të tavafrë dhe të qabës. E kap i djali, e vendohë si në qafë,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 aiu mëmshir dhe dëshironte që ti të rritesh, e të shtohet jeta. Apo kusht nëna të ka dëshiruar, të ka përkunë pse e ke lënë dhe ke lënë pa gjum. Por e në vazdimsi e dëshironte çndrimin tën këtë botë, që Allahu ta shton jetën. Ndërsa ti e ke bën spinë dhe mendes kanë të arsta kjo plak, pas sa inshallah zoti më kët më mundson që të shpërlohen para saj dhe Allahu ja merr shpirtin. Andaj kodollum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 Fol tynë. Qase vëllai, mos i kishim prindriton, mos ishte kujdesi i tyne, mos ishte edukata e tyne. Më siguroj domoshta do të përfundonim diku në ndonjë në ndonjë band mafi, kush e di kush do të ishim? Për kujdesin e tyne, edukata e tyra. La ka bërë që të jemi të edukuar e marat. në frymën islamike kësaj rradhë. Ne jemi pranuar me, pranu, me zemër pranu, dhe me gjumë pranu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 Nga obligime që i kimin dhe prind me ta në gjitha është që dhe bëjmë dua për ta Taluti ma Allahu Jelle Jelali që Zotë Jelle Ola të ishë përblenme të mire të thi që Zotë Jelle Ola të najruan të japëshën dhe të enqofë se janë nga ta që kanë vdekur Allahu Jelle Ola me imë shiru asë Allahu Jelle Ola na obligajnë këtë ajat duke thënë vë kull, vë kull dhe thuaj në mënur imperatidhe urdhërore vë kull rabbir hamuhuma o zotë jam, mëshiraj, mëshiraj, fali, shpërblej. Nga sa ta u kujdesën për mua, ata u lëdhen për mua, ata me edukuan mua, ata me më mëshiruan mua, kur unë ishe i vogën. Përëndaj, sa njerës fatkecësht harrojnë me bëllutje për prind të tyre? Gjithashtot nga mirësia dhe prind vë është që në qoftë se kanë vdekur, të kujdesimi për lidhje që në lidhin për mes prindve tanë. Ka njër fatë këtësirë se si kur vdesim prind, edhe vlau, vlau nëse shemo. Sa jam prind, që aty bashkohen, që aty rrin, kur dens baba, dens nona, ma nuk kanë nëjërësia mu pa mu. Allahu në rujtë. Ose mos me taku, ose mos me respektu, ose nise ka nevoj, mos mu kujdes për agjën e vetë, ose për dajën e vetë, ose për këndë q nga se më tani alid njëri nga prindërit e tan. Ibn Omer radiallahu anhu ai çe përmend më herët. Një ditë ishte i punë në devë. Duke erërtur qytetin e ndali devun, zbriti dhe u përshëndet me një plak. Ne as menduam se ky është dietar, ose është njëri shumë i madh, autoritativ nga se Ibn Omer, njëri i madh, i dijshëm, një një shok i afërt me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Por respekton kët plaq kaq të epër. Ata mëënë një përshtypje se ky mund të jetë me siguri një dietar apo një njeri shumë i respektuar me autoritet. Pasë she Ibni Omeri por respekton. Dhe kur e pyetun, "Kush është ky?" Tha, "Ky është një mik i babës tim, i Omerit, baba i Ibni Omerit që është vdek." "Ah, ky është një mik i babës tim." Baba im kishte një lloj shoqërie me të mahirit, andaj nga respekti për babën edhe kët unë por respektoj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 Pëse po e kontestan këtë fjallë, pëse po ma kontestan këtë? Tha, që ishko mundësi të një qëfar gjeni po e të një, a një qëfar gjeni përdo që e kam mikë, mitsia nuk është kështu. Shikoj ati teshët e, e, e leckosura, dhe shikoj ati ushqimin e zbet, shikoj teshët e të uja dhe ushqimin tënë, nuk janë përpothje, nuk mund tjetë këmikojt. La ilaha illallah.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 Në dhe do të kët një obligim që duhet ta kemi parasysh. Gjitha këto janë obligime të shkruara dhe shumë të tjera sigurisht që e përmenda që nuk mund ti përthekojmë në në kuadrat një misioni. Mirpo dua të them që edukata e muslimanit ndaj prindërve ti, të tij dëgjonë me vëmendje kët. Edukata e muslimanit dhe kujdesi i tij për prindrit e tij është më të si. Matësi, më isakt për raportet e tua me Allahun Azogel. E që ufëse dëshan me e mad vetën tënde, të ndërë, qëshje të zotja, a je mirë, a për të shkojmë punë mirë, nuk din në është atë të zotë që zot të qëshje, se zotë së fletë ty, të kalë zonë Allahu ty qëshje këj punë me ta, shikoj qëshje këj punë ti me prindë të tuatë. Një njeri i kështë shkruar për luftë në kone Muhamedi sallallahu aleyhu sallem. Dhe e luft nuk ishte e asaj natyra që duhet të gjithë burat e mashkut me dale obligative. Jo, ishte e luft, ishte e mërëndësi, par nuk e mobilizej i dërguar i sallallahu alesem tërë shëqerin. E mur një grup njerëzve që është një të mjaftushum, par janë shua dhe vëndëtartë një të tjere. Një njerë i ertë e ki dërguar i sallallahu alesem tërë shëqerin. Tha oj dërguar i allahotë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 sikojnoruar u rikthyen përsëri në pjesën e dytë të misionit tonë me pyetjet e juaja tashmë dhe inkuadrimin që na vjen nga ana juaj. Mirë po, para se të fillojmë inkuadrimin edhe të teknon të sapo, dëshiroj që të bëj një, ndoshta kështu kurti po, më të pothuajse vërtetje, por tëra është që emisioni të mbetet brenda kuptimit të tij. Unë e kuptoj kurresht në shumë njerëzve që kanë dëshirë të dinë kët ose ato saktë në radhë. Normal është do kush ka të pyet atë çfarë don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 Shqecim në juaj për emrin, për shambull në e, faqen tonë në internet, që se i viz kësëpikom, ati ashtë sektori për pyytja, e bën pyytjim dhe inshallah tjepet përgjigja me shkrim se a bën kë jamrë, apo nuk bën kë jamrë dhe kështë më radhë. Së dhe qoftë, bëse që kemi mërkuptim, dhe të rashtë vallaj për të mirën e gjithve, jo që se ne kemi këtu konë dhe këtu emi ullë. Andajsi me dhëmë për emër si për atë, është e njejta. Por e kam përstim se shumë shikuës për mbetin pa ju në kodru, për probleme shumë serioze, për shkak nështani pa e të rëzgjat mga njene në qështën e emrave dhe ndrave, e kështu më rrët. Së qoft, të qoftë, i në kodrujmë të rëfinatën e parë për sante. Selamu alaikum. Aleykum, selamu alatullam. Hullës uh, dhëmë të ashtu një të qëmë shumë një, po me nëjë për standartonin që kemë tash në Kosovë. Oh. Elham Dullak, falë në amje, po kam problem se <coughs> përshkak në mbulletësës. Uh, mpune kërbojone, në mbulletës në puno, s'ka shanta teorike, to jam shme bini, këmë diskutu edhe. Edhe problemin kjetër është se uh, burin uh, është shumë bërqë përshkak në kalu me ti që Elham Dullak tash mos është ta njëna, dhe ku marrë dhe në bajgjë i borë që që mi la që në mund burë me te kaluat problem. Tash është një e këna kalu, po mu po më brengosë shumë puna, se në shku më pun do më thamë pambullet zë dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe, dhe për <t doğru> një vetën shumë, shumë, shumë keqë. Vistishtë ta mendimin të anë që po më në të. Allah është për blekë të oqë. Amin. Fila më leku. Amin. Amin. Kështë rrallë. Lë, kjo ës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 edhe në qovë se kjo i kushtojnë me preashtim nga puna. Kasë obligimin dhe Allahu Gjellewala është primar, kjo e para. E dyta, në qovë se ne i mbulohemi. Apo, ajo mbulohet, ajo mbulohet, ajo mbulohet. Dhe fillohet të bëtë kjo punë problematike duke i preashtuar nga puna, mendoj se kështu mund bëtë një presion për të zhjetë këtë problem. Për të zhjetë këtë problem. Pra e nuk mund të zhjetën problemin duke ikë prej ti, po duke u bëllavachu me ta. Kur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 Tashikom kush problemi çfarë mund të bëjmë. Po nuk kam guxim tash kështu vetëm me kaq sop. Po sdoj të informojave ç'i mora pe teje, dhe nga ky pozicion që jam, nuk kam guxim para Zotit të Madhëm të them vazhdojmë punu, vazhdojmë në rrugën edhe pse e pashami. Unë nuk guxoj këtë të bëj. Nuk po them se po ja qelloj ç'po them kështu, po unë nuk guxoj, nuk kam princip para Allahut të Madhëm të them jeh keshamin dhe vazhdojmë punu. Nuk guxoj të them kështu. Qëse Allahu i mbanuar ka obliguar me vendosshamin. En veçanti kur nuk kemi të bëjmë me me jetën nuk kemi të bëjmë nuk nuk kem nëse dal nga ajo pun, nuk do më nuk nuk po e kuptoj se për këccot skaj shmëresht jeta juaj që të keni problem me ushimin dhe pijen pastaj. Do stha zbehet kualiteti vërtetsohet në kuptimin e borxheve, me këty të borxhe për megjithatë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 Kajin kuadrojm telefonatin e radhës së tetë. Selam alejk e Ghaouth. Aleikum salam rahmetullah. Inshallah doojm. Jam i gjet vallallosh për lef. Ghaouth një pyetje e kam për nëna. Po falë valla. Edhe nikshit. Nuk ten valla ish fletan Ghaouth. I het një problem flan falet të zvogte. A mund rachet shumë. O ndrash shumë a jet ka sillet jetë tona tjetë, kështë shka ma, sa nështë të redit të i dhonë gjenëve. A më së ten e që në odrasa 5 orë gjumë si bonë, si të, të, të i saba, ku të i rogë a qohë të falë, të i së fërë, të i së fërë, apo e kjo është. E sa flënë natën? Hë që 5 orë, vështë në së fërë, gjumë me të i së fërë, për këshila në një, të i qohën këtër, dënë kapë të dhokë t A mu e së në e farkë shumë vë të e falim në e salam aleikë. Aleykum, salam aleikëm, salam ala. Normalisht, gjumë e shtë begati Allah të manuar, që Zotin a mundësën që për mes ti të pushojmë që ti jemi ma aktiv, më të fuqeshin për të vërduar më të utje pas taj me obligimet e ditës e kemi. Në qësë njëri ka në një qërregullim këtër tim, për shambull nuk flenë sa so duhet, apo nuk flenë fare, atër kërgullim e ka shkaktu diqka, Dhe duhet të kërkujmë, ose ndo një smundje, ose ka, ka ndo një qërgullim që ndo shta duhet që, që pëngan nga një ndo shta munges ndo një hormonit saktuar, apo ndo një qërgullimit saktuar edhe në aspektin e psikik, ndo një ngarkese saktuar, stres, depresion, gjitha këtu mund të ndikuj në humbjene, po të demë kështë kështë orexit për gjumë, nuk ka gjumë. Për ndaj mjë në që të konsultuar n është më ndonë psikioatra, më kurdo që është ekspert në këtë drejtim, nuk po e di dhe saksësh, por të konsultohen se çfarë mund të jetë kjo. E para. E dyta, nëse për shembull flan, po nuk flan, sa so ka flet më herët. Për shembull ka fletë rreth 7 orë, 8 orë, tash nuk flan mi 4:00, 5:00. Edhe këto duhet të kuptosh që me mosh, në, në, me mosh ndodhin ndryshime të caktuara, të ndryshme. Dhe paksuhet nevoja për gjumë. Njëri flan pak, por i mjafton.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 kontespëdova 2 ajet të fundit të surës El-Baqara, pastaj ajetet tjera dhe lutjet që i ka kënduar Muhamedit sallallahu alajhi wa sallam në kët rast. Dhe në çufse përsëri ndodhe po ondër të keqë nga një herë, atë nda kam sutën kët rast Muhamedit çfarë më bë. Me klykun në anën e majt me pështyt tri herë, me kërkuar nga Allahu të na ruaj nga keqëca kësaj ëndre, më kthy paqë pastaj krahteta me vargu xhumën. Më nezm çufse gjitha këto porositje për më ne merr parasysh Shpesa të kalla u gjellë, leula që të përmesohet gjendja saj, Allahu dhe në mas mirë. Inquadrojmë telefonat tjetër? Alo? Urna. Mirë më rama. Mirë më rama. Kesh a dy pëjtje, hoqë. Po. Kam një vajzë tëz vjeqë. Po. Sletë bukur pakë. Po. Pa. E dhe më mka, kanë tonë me të një hoqë që le zënë koranë. Po.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 Njerë ka pasu se si është martu, i ka vde gruaja, pastaj ka marr gru tjetër, s'është së skapoën në një krem. S'ka ndonë të keq sepse ka pasu gjunë parë, po është dalë prej saj. E tash këtu ty, se nuk do më a ja përmend atë kuptim se ka bojnë gjynat ti që ti ke pasur një grua, po qen të kumor ti, të s'kish marr kërkosh me i martu mekon, ja kështu zban kështu të haram. Haramosh me ngushtu burën me gruën e parë me të kalimin e tij. Sidoqoftë ose i ka vdej ose ka lshuar, këtë tim nuk ban më të ngushtu. As është ndaluar. Mirpo më përmend atë në të kontekst që kanëvojë nganjëherë ose më thon për shembull, a dhena e gruajës së parë që i kanë, për shembull, për ndonjë nevojë që kanë më pranë, nuk prish pun. Por me kusht që burri mos më ushqetsu dhe mos më u prek me këtë përmendje. Nëse ai shqetëçohet, atë i pengon kjo përmendje, atëra është e ndaluar më përmend. Por nëse nganjëherë në rast të caktuar nuk shqetëçohet ai, bani Muhamedit më përmend, atëra nuk ka diçka të keqe. Prandaj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 Po ti ha thënë se njerëzit folën 2-3 muaj e lajm mas në nënën, of, nuk kët për ta, se sa më pas fik. Nuk mos ha te nikanti dy javë sepse duket se folën i kam punë të mirë, nuk po ndoqur gjallë, më nuk ha të kur të të kem. Edhe tre ka kur lundet rastënisht pra për mësendo diçka këtë se ne person mos më gabu, më mos më mami drejtë, jot njerë, edhe ban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 Po nëse gruaja kompenzon ditë të Ramazanit, nuk ka pas mundësi ma xhiru për shkak të ciklit lehonisë. Kështu me radhë, nuk ka pas mundësi ma xhiru brenda Ramazanit, dhe i kompenzon ditë të Ramazanit, atëh inshallah s'u so humb shpërblimi i xhirimit. Edhe pse e bën jashtë Ramazan nga sahat e ka penguar një pengesë fetare që të xhirën në Ramazan. So përkë duaos inshallah për dheso për dheso aditie është i përgjithshëm.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 i Allahut që lutja ti mështë të këthejet. Njerëz e lunë të të mujë namazin e pas taj thunë që apëshë nuk në gjithë kurgja. Apta. Po elham nga që nuk pëtë gjonë kurgja. Se me gjithë diqka pas taj kishë marë fund puna jote. Për shembol, njerët do me provu e ka Allah për një me që më dënen. Ka pas të të po për i kështu. Përgember të Allah t'ju ka thunë në dëgjëne? Qëka më po i thamë?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 Shiko sa njerëz që hyn këtu punë rrap, po bëhesh pofona kurrë s'po m'djon. Pa ai po të mshiran, po ti pa fat mukthio, pa se të mbyt dhe s'qosh më kurr. Ma seprova kaj dnim në Allah xhelaluhu. Kë parë, e dyta që nuk gjon kurrën kët botë. A më nezo nuk gjona as më dreksa, mirë për ty që ka gjon për Allah, kë, kë më drekës pse sfalesh. Ai, thallai që kim të dësh të të marrsh kimë mënu. Ça? Abasha? Pofona s'kam gjat kurrë, jepni kompun më mirë se ti.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 Atër, Atër kom e s'ka pështim Atër këmë e thonë, o Zotë Rabbir Gjiun Këthëm o Zotë jam Krejt pasurin që këmë për japi O Zotë veç të kënjire të falna Krejt familin për japi veç të falna Allah u gjellera Inna kelimetun Hua kailuha Kërëveç fjallë guje që të e thonë Se kur se ki për një mev E dhe e futë Allah u në gjëhnem Allah u në rujtë Dhe pëse njën me pritë këtë përmenë Subhanë Allah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 dhe menoj se këta njerës njën shumë rëzim që se këtu menoj mëse kupta afatizimin që Allahu të ka dhenë si një shenj se në mazës shenj ka që që i rëndësirëm mëse me kona këshmi të Allahu Gjellewar me kona shtu i këshmi të pëtë dhe njerës për kjo botë është botë e spruvës njëri bënke qëtu nuk falët edhe Allah jepë për i kësë i botë nga që është spruv për mos dështë të spruv p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 Çe na rrezikojnë na nuk dim. Na nuk dim. Do nuk dim me lutë Allah-in që ato më na largu. Andaj Allahu na i largon, na duke lutë Allah-in që mos më, më na godit kja, kena godet. Thej me qonë lutë apo të më goditi. Po kjo të ka godit, se ka pas mosi kjo mos më të goditë më to di çka shumë më heron. Me harru këtë që ke bë ulje për të. Allahu nga rahmeti i di nga mëshira e vet. Apo taja pa ato që është më e mira apo më pak e dëmbshme për ty për shkak të lutjes që ke bërë ti. Ë nda lutja nuk shkon kurrë. Dhe e treta, tarun Allahu xhallahu ala për di gjykimin mes çpoli për kët lutje. Ande nuk shkon lutja hoç kur, mos menda keq për Allahu xhallahu ala, por mendom mirë, se në çuvse pas lutjes të ka godit diçka, dijëse duaja e ka zbeshur për ndyshe, mungesa e lutjes kes më shkaktu më ngjat diçka edhe shumë më rëndë dhe shumë më fatale për ty. Kemë një telefonatë që po prart, shoha na bën halal.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 se që kjo një shjarim pak ma të gjatë, pak ma të gjatë se po njëhet gjdoherë dhejë si njëjt po përserit e të nasa po unë e dashtat një shjarim pak ma të gjatë përshë Allah. E qartë Allah, qartë. Allah e shvërbletë përshë Allah. Amin, Allah, amin, amin. Përshjarim ma të qartë të kse pytje mund të ndëgjëni tek emisionit duke kërkuar përgjigjin nga sa tje o gjelarët ja përshjarime të detajzuar për këtë qërshtje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 Pas sa erdhni tek larja e këmbëve, u përkula tja hiqi çorapat. Me ndihmimin e hijë çorapat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çti lan këmbët. Atë në këtë rast tha Muhamedesem da'huma lare mosiprak, kështu ka uni kanë vesh me abdest. Tipasra, dhe pastaj i ra mes mbi to. Këndesih çort, do të thotë se i dërguar sallallahu alaihi kerami ka ra mes bi çorapa. Në sa pjesa e mbetur ulëmave, të cilët e kontestojnë këtë vendim dhe nuk e lejojnë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 Këm di pitja lla Urna lla Pitja për është Këm... Gjunim pake këm vrra Edhe nuk pëmuj po më mu fald Në ra sejqer përvec se veç urseve Përmes urseve, karikave Pa, gjura Edhe... Abdes, a muna me marrë Këm mi që Abdes Ma sis pëmuna me... Kom Me marrë veç ujin me shu për mi... Kom dhe pa, pa, pa e fër këm me, me dur Është qartë. Është të shkruar aty kuma. Është qartë, është qartë. Tjetër? Kaç? Na'ikulloh, na'ikulloh. Faleminderit. Allah qof blis. Aleikum. Aleikum selam. Do të thotë të ka lëndu gjurin dhe ka problem të falet. Tfalet ulur, po gjithashtu ka problem të abdesit, nëse nuk nëse nuk ka mundësi me ngrit këmbën, që ta lënë, a lejohet me hudh vetëm ujë mbi këmbë pa e fërkuar këmbën. Është so, përkë të falës në rregull është. Falu ulur dhe falosikë mundsi po namaz musalla.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 për fërkim nuk ka në një telashe, mund të mirë të abdes dhe pa u fërku gjumëtyra, e nëve që ndi i thash, kur ti e nga ta që ke arsio për këtë punë. Allahu edhe në mas mire. Kemi në telefonat të të të radhës që e në kuadrojmë. Salamu alaikum, aleikum, aleikum salamu, a bënë fëmijën me që më pijano më vështrua? Fëmijën me që më pijano? Po. E qartë? A duhet më bërë problem për këtë të të t Alla që blëjtë, s'lalë. Instrumentit muzikore që në kuadrë të, për të këtyre përshqit edhe piano dhe gitarëja, fëtërështë janë të ndaluara. Dhe për këtë ko argument të shumë ta që në vinë edhe nga fjale Allahut Azogjel, edhe nga fjale Muhamedi sallallahu aleyhi wa sallem. Për dhe se janë të ndaluara, atër edhe të ushtruarin të është të ndaluar. Energjin që e shpenzën fëmiju në piano, më mësu në piano pandonë produktivitet. Çfarë produktiviteti ka me mësu në pianos më radh? Ta të arjën me shkunder një kurs matematikës, e fizikës, e anglisht. Mëson diçka ku ja shojm harën edhe në atë vitin se ti. Nuk po them që mos më qon piano me lund të shtëpia me hub vakt, jo. Por dërgoj tash sot alhamdulillah ka ka mundsi të shumtë njëri që të avancohet në kompjutera me mësu në gjuhën angleze kurse çeka, apo do një gjuhë tjetër të huaj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 Salam alaikum, alaikum salam, wa rahmatullah. Dhe sa me të piti... Po, për të sërste e të po, përshërë me ditë, që të po bonë, të po bonë, të po bonë, përshërëm. Po? Se komë në të ië përgënë përkësë. Për shkaj shto? Për torër njësë. Për për shkaj. Jo më falë, së po të kuptaj, vë Allah, së po vjenë si lë dërpemë zhënë, a bënë e njërë vëlloh? Po fa me që me dit për papën që e otërzuë që e ka në reke, ka në të reqë, a shko bon po... Për... A, për papën, për papën. E që me dit shumë neve, a në po këronë, po ka më që me që po bonë të ata. A, e qartë, e qartë, për papën. Po e qartë. A, minë dhe ti, Allah. Më falë se, se na kem, na kem baben, të vull... Na dit ashtë kem të vull për babën, e e kësa të kuptu që i për babën, po thush, jo për papën. Po e kuptua për papën,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 edhe në këtë rashë nuk e di pëse është interesant për neve papa. Onda i, ajo është komunitet, do të tëtë, që numëran pasurës të shumët, e kanë një dhejës të tyre shpjetorë, e kanë organizime të në mbranëshëm, si e përzidhin papën, si e shkarkojnë papën, është përleme të të në. Na e kena organizimin tonë, i kena përleme tona, edhe absolutisht nuk e di pëse duhet këtë shumë morë. Asë na nuk e u kemi nëzirë skandal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 asë nuk më përket kjo punë e transportit Allahu dhe mosmireve kemi telefonat tjetër siprat urna selamun aleikum aleikum sala mu rahmatullah kam me sinifje dha faloh Allah jo më njofton nuk kam kam marrë e kam san e ar staramayo chicaki Nuk e kuptova, po bëna ndër vlla. Muzikant jam. A muzikant po, po e ço. Po. Kam kë. Po. E po. kuptova vlla, po. e kuptova. Al aleikum selam. Aleikum selam wa aleikum selametullah. Nissan do ta kuptojm ndaluruar. Ëh ne kur them se kjo punë është e lejuar, kjo punë është e ndaluar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 Dhe pas ta i pranëme punu në i pun tjetër. Në është dhe pun fizike. Në është dhe pun pak matë fështirë sa e që ka që duke punu. Me oranë më të zgjotër, me shumë garkesa, me tyra matë voglë se që i ka fitu dire të herë. Letët i bindë nëse për këtë sakredit që e bon bëmë për hitë Allah Gjellewala, Allah u të barë e këtërë e komja zëvensu me shumë të mirë atyra. E se kush e letë një punë për hitë Allah, ja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 E kemi tash në fund jo të fundit, po kohë të fundit. Edhe një nga ata që dashur edhe vetë ka bërë muzikën dhe ka fituar shumë përsoj. Vllahon ton anes preshevën. S'i keti ka praktikis, për i thott Allahu ta xogjel. Te Allahu xhela po i bën çor. Si në kësht kur sikur se ka qen. Por elhamdullahu Allahu te bare ka ta nuk po i lën keçaft. Në kësht arsyes kom kam jamatës, kom ku më shkuar, ngas nuk i pari që po penduosh. Ke këta i ki sharmë që ti përmana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 Wallahi shumë simbolikisht. Edhe pse ka shumë dashkë drejtim. Edhe ditë për ditë po shtot numrat dy në elhamdullah. Prandaj merr shembull të këta, rri me këta, tako me këta. Shikoj si ja kanë bërë ata. Por pse to e vjetë nga që ndaluar? Nuk të krym punë tek Allahu nëse mos kanë pas kamja majt. Gjasë Allahu e din se kanë pas kamja majt. Po nëse kanë pas sef, po, nëse me muzikë këtyre të ndmaja, të mira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 Çka kanë cin haram, jam vendu valla, e kanë nën për hir të Allahut asoj. Dhe Allahu te barekute ala nuk i ka humb, edhe nuk është duke i humb, edhe vallahi bilahi nuk ka më humb kurr. Gjasë në njërin i san me lon për, hi Allah për Allah, hir të, të, të, të, të Allahut. Allahu speron pa ng fillim, me pa akopër dime. Që sa ia proimin, Allahu Allahu xhallahu ala ka më e qnaç në dyna ahirat. Ka më egzu Allahon kët botën botën tjetër. Allahu nuk më vë të aty, çdo ku tjetër. Por dije se kët frik çje ki, se s'kam kam kamion at çka më bë. Wallah dije çje ki pej shajtonit. Ai vjen të frikson. Ai vjen tu të çu te lëngt çka ki më bë. Ki më dekuni, po nuk des unë wallah. Nuk des unë. Nga se Allahu çka krijuat ka, ka garantuar furnizimin. Po duhet më të përbij, duhet më mundu. Na duhet me me, me lëviz, na lëvizëm. Por Allahu e ka marrë për si për ai është furnizuesi, ai na furnizat pre mos le shetan me të friksu, me të pengu nga pendimi, për shkallë këse s'ka pas kam jamajt. Nëse edhe ti e dinë që ke kam jamajt, por edhe ki shambu i të njerëzë para teje që kam pas kam jamajt. Në pëndojt e ka Allah Gjellevula, braktis e këtë vejpër, edhe ti dhe gjithë dokur të të të të të të tërë të të të që punën më haram, për hirë të Allah të madnum, bështetu dhe ka i ajtë bënqarë. Edhe, po të e inkuadrojmë Urna Salamu alaikum Aleykum, salamu rrhtullam A ka mund të i dy këtje në se bën Urna, ulla Ashtë e lejuë me thmin me quen qërë dhe Po Edhe dyta atë natë që plira për emën vajzës vialit A bënë me janë dit emën Ejlina E qartë Ilajda Ejlina ka poshtë emënin e të e nuk është emën një bukur Duhet me hika të emën Po Ose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 E në të bukurën këta, kumë në gjithasht fatime, e ka pas gjyshja fatime, pëse e ka pas gjyshja fatime, së është krimë kjo punë, e më një bukurë shumë fatime, qikë e pejga mërë dhe e ka pas e më fatime, mërë jemë, një surën kura në kam një mërë jemë, a në këta e më në të bukurë që edhe ka bërë të gra, të bukurë e kam pas këta e mërë, e kam kuptim të mirë dhe kam histori, këta e më në me zajnë që